Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Tomas Mattsson. You're to Midvinternattens köld är hård. Och då har allsvenskan knappt hunnit svalna. Och de första kvalmatcherna har precis spelats. Och ändå känns det fan som mitt i varje vintern typ. Välkomna till bb på GT.se som handlar om IFK Göteborg. Ni lyssnar på avsnitt 163. Något som däremot verkligen bör lösas innan isen lägger sig i Glimberg. Det är en ny sportchef i FK Göteborg För den senaste försvann på Hawaii Och för tillfället så sitter akademichefen på hans stol Och det mesta är egentligen oklart och rörigt bara så, så därför kör vi helt enkelt en sportchef-special denna veckan Och inleder här med den vilda jakten på sportchefen är du med mig eller? Ja, säkert jävla bra avsnittsnamn du precis har lagt här också. Det gör mig extra glad. Det är ett alldeles lysande avsnittsnamn faktiskt och för att ytterligare understryka den här fasen som en jakt på sportchef nog kan utveckla sig till ibland så tycker jag att vi ska köra som bumper som det kallas, de här små musikdelarna emellan pratorna. Så ska vi lägga in istället för den här Zim, zim, zim som har vi haft eh, sista tiden Den här ryska märkliga musiken Så lägger vi in eh, Benny Hill musiken Den här som verkligen är ja, den, den vill jag ha in med Löser du det eller? Jag kan lova dig att du kan få Benny Hill Den här podden Härligt Du får den här direkt Ja, det är inte varje dag det händer, det är inte varje dag man blir påad som sponsor till Benny Hill-musiken Men det är dags att presentera veckans sponsor Som i detta fallet också är garageport Såg du Glimberg, eller såg du överhuvudtaget landskampen här Nations League när Sverige krossade Ryssland Eller hur den nu gick till Ja det var en bra match, måste ja, det var, jag säga Det var det, var det faktiskt Eh, bedrövligt att alla håller på att hacka på Marcus Berg också för att säga till och med när jag mål aldrig, aldrig är folk nöjda men skit i det nu eh, ja, jag så, bara ta snabbt och innan du fortsätter där, jag måste bara ta snabbt de fyra spelarna jag hade som stack ut igår är du intresserad av att veta vilka det var ska vi ta det här mitt <laughs> i ja, ja men vi gör det ändå. Jag vill bara... vi tar en paus i reklamen <laughs> ja, jag måste bara säga det igen. Ludvig Augustinsson vilken lyrare guva stack ut igår Marcus ja. Berg, vilken <laughs> kämp i anfallet, alltså vilket jobb han gör Om man bortser då Från sumpa målchanser då, Så vilket otroligt jobb han gör i anfallet Och sen har vi då Jakob Johansson Matchens gigant Som verkligen tar sig för På eh, mittfältet Och sen när det äntligen blev ordning Och det här är ett skämt av Jan Andersson Vem fan är Kristoffer Olsson Ursäkta mig när du har Gustav Svensson som kan stoppa Hela Ryssland Han stoppar inte alltså landslaget i Ryssland Han kan stoppa <laughs> hela Ryssland Om de attackerar Sverige Då skickar vi fram Gustav Svensson Fuck eh, hemvärnet och allt vad ni heter Fram med Gustav och pang säger det <laughs> Hemvärnet jag måste säga att jag ser en viss röd tråd i dem som du har uppat här, men det, det, det får man gissa själv. Och får ja. man gå in på, under hashtag bb och skriva vad man tror var den röda tråden. Du skulle säga någonting om landskampen. Ja, för, vad, vad jag framförallt såg då, om vi går tillbaka in i, i garageportexperten här så att säga, in genom garageporten igen. Ja. Att de gjorde ju reklam. Längs hela långsidan för Hörman Och jag bara Nu vet jag vad det är för någonting de gör reklam för Jag var helt <laughs> överlycklig <laughs> Ja det var ju kul Och det är ju så här att Hörmans LPU-portar Kan man köpa nu genom garageportexperten Till 20% Och det här erbjudandet gäller bara nu Över helgen Så ska du ha en garageport Och du vill ha något av det värsta Som finns i klassen Och då pratar jag eh, dels om de värme Men också om det blir inbrott och sådana tror. Åka jävla saker Så är det en hörman-LPU du ska ha Och nu har de ju tagit sig in i, i landslagssammanhang också nu Efter eh, BB-poddreklamen här måste det ju vara Det kan inte vara på <här> något annat sätt, eller? <här> jag kan inte se något annat eh, <här> Gå in på garageportexperten.se Snedstreck jubileum Så hittar du denna fett bra -ja -deal. Och vad är det du brukar säga, Jocke? Jag har inte ens ett garage men jag vill ändå ha en sån här garageport Kan ni tänka er vad det är jävla dekadent Att ha en sån liksom stående äh, i, I handen <laughs> Ja precis vad är Svinbra garageport Grymt. Tack som fan Daniel Och tack garageportexperten Ska vi ta också och, och se om vi kan formulera någon sorts kravspes som vi har på den här sportchefen som vi jagar imaginärt. Mm. Men det är, och... ja, jag tycker det här är väldigt, väldigt svårt. För det här är en så pass ny tjänst som, som inte har funnits så himla länge, i alla fall inte i svensk fotboll. Och, och man pratar ofta om vilken typ av karaktär och vilken erfarenhet man vill ha och vad man vill att de ska ha och för egenskaper och så vidare. Och, och, och jag har fan inte svaret på det. Har du kommit fram till något, Joke? Nej, men det är ju lite som du säger. Hade det varit så att man, när, man ska, när man ska anställa en sportchef så går man ut och ser Jaha, vad finns det för sportchefer på marknaden som, som man skulle kunna locka till sig? Men det är ju inte riktigt så det ser ut. Utan de som ser ut att kunna presterat prestera någonting, de sitter ofta i... liksom. Bajen eller, <laughs> ja du fattar vad jag menar. De mm. sitter redan på platser där. där det, känslan är inte att de är så lätta att bara vinka hit. liksom eh, Sen så kommer ju ofta den aspekten in också, eh, som många med rätta kanske vill ha också. Man vill ha någon som känns blåvit som sitter på platsen. och Där mm. vet jag att du, du var väl ute förra podden och efterlyste någonting som var raka motsatsen. Lite. Det kan man också tycka är vettigt, men just, man, ska inte, man ska inte förringa de som känner att man, man vill ha en blåvit anknytning hos den som, som ska sitta och, och liksom bygga det nya blåvitt om man ska ta till den gamla mm. men det Jag tycker det är så svårt just när du säger det och och Hela den här grejen att man letar då efter konnotationer till den här personen som ska kännas. Blåvitt eller ska kännas rätt Men jag tycker samtidigt att det är Helt omöjligt Om du ska, om du ska anställa en säljare Som ska sälja plastpåsar Säger vi för det är enkelt här nu Då är det ju en himla fördel Om han har sålt plastpåsar tidigare Men har han inte gjort det Då vet man inte riktigt var man ska börja leta Och samma sätt är det nu då <här> Vill du att han ska ha ett plastpås i hjärta? <här> <laughs> Exakt, Nej, men samma sätt är det nu med den här sportchefsrollen. Då. att Det kommer upp så himla mycket namn men det är fortfarande en roll som, liksom, som inte finns. Och det gör också att den här rekryteringsfasen är så svår. Och ska jag vara helt ärlig så, alltså, om, om man bara ser vad sportchefens roll är för det första då. Sportchefens roll är ju att vara ytterst ansvarig för sporten. Men samtidigt om man ser historiskt då i IF Göteborg så har hans roll varit jo, det har varit att ta in värvningar och därmed också plocka in en tränare som sen då ska föräda de här värvningarna och prestera ute på planen. Och då blir ju hela effekten av det att det enda sportchefen gör är att ta in värvningar. Och sen om de inte presterar där nere på planen, då blir det hans ansvar. Men vad blir tränarens ansvar och vad blir sportchefens ansvar? Eller ska man istället göra så här att man skiter i en sportchef för att de tjänsterna mellan tränare och sportchef är för lika och har något sorts sportråd tillsammans med klubbdirektör och styrelse? Jag vet inte, för jag tycker det är så svårt och jag tycker det är så otydlig tjänst, just sportchefen. Ja, men du menar någon, kanske någon som är en sorts manager-feeling hos, hos tränaren, då liksom, som de kallar det. Så de kör i en hel del eh, brittiska klubbar och sådär. Mm. Och sen så, så, får man, så får det i stort sett den managen peka på vilka spelare han vill ha. Och så har man någon inom klubben som för, är mer en förhandlare liksom, som man skickar dit. Ja, alltså, så, så, så kan det också vara. Liksom. Eller är det liksom någon sorts huvudideolog för föreningen? Så här är min vision om hur vi ska ta oss hit eller dit. Och så, så är det han som delar ut order och utför det. Det finns eh, delar där som kan vara nog så relevanta. Nej, men alltså, det som jag ser framför mig, det är väl någon sorts hybrid av fotbollsgärna. Liksom känsla för fotbollsspelare. Eh, ekonomi. Och så är det ju det här med kontaktnätet då. Mm. <laughs> eh, när Mats en värvades så pratades det ju väldigt mycket om hans enorma kontaktnät runt i Europa. Den saken har väl flyttats lite då, det har ju varit inne på tidigare också. Att det handlar kanske inte så mycket om att känna så mycket folk runt om i klubbarna. Utan snarare att man har ett bra samarbete med olika agenter. Och då handlar det kanske inte så mycket om att känna alla agenter. För det är nog inte så svårt när man sätter sig som sportchef i, i blåvitt liksom, att, att få, få tillgång till telefonnummer till olika agenter. De kommer nog att sig själva. Men däremot så gäller det ju att ha en förutsättning att kunna spela det här agentspelet på rätt sätt. För det, för det är ju så att det kommer, det kommer alltid finnas ett begränsat antal duktiga toppspelare som kan tänka sig att komma till allsvenska klubbar. Och då gäller det att man liksom har spelat sina kort rätt. Det gäller inte att man ska smöra upp agenterna och, och, och vara bästa polare med dem, men det gäller att när det kommer tillfällen att få hit duktiga spelare så är man högst upp på listan. Man blir tillfrågad tidigt liksom. För annars så hamnar man kanske på Åldrubjensen istället. Är du med mig? Ja. Jag är jag är helt med dig och ja men frågan är då, ska man ha en person som typ bara jobbar med det här och sen samtidigt är någon sorts ansvarig person över, över akademin i det långa loppet där man ska förflytta upp en... Alltså jag tycker det är en så rörig roll mm. som jag inte riktigt vet vad, vad den ska göra. Jag tycker att man borde kunna bassinera ut dessa uppgifterna på någon sorts sportsligt råd istället för att ha en person som ska säga, så här ska vi spela, sen plocka in en massa verktyg ge det till en annan människa som sen ska förädla det. Ja, dessutom ska han vara duktig på att förhandla fram de här med agenter med andra klubbar och med spelaren för, förhandla kontraktet löner och sånt där så att de inte de sticker iväg som det kanske är lite oroväckande har gjort på vissa löneposter de senaste åren. Yes. Eh, och ja. Och att det bara ska ha feeling för, för vilka spelare som är de rätta. Ja, nej, det, det, det är mycket av det. Men det har ju blivit väldigt mycket fokus på. De ska värva spelare i alla fall då. Ja, jo, så är det Men vi är så här, Jocke. Vi, vi utgår ändå, för, för att du och jag är ju inte verksamma inom föreningen i Göteborg eller någon form av elitklubb egentligen. Och vi utgår nu då från att man ska värva en sportchef, och då får vi utgå från det och därefter. Ja, vad ska vi göra? Någon sorts lista därefter då, eller? Med, med namn menar du, eller? Ja. Ja, vi kan, och, vi kan ju skicka liksom en, en önskan till eh, ledningen för IFG Göteborg och att, man, att man berättar vad det är man söker hos en sportchef kanske. På riktigt intresserad av det? Ja, och, och, och, och, och vad en sportchef faktiskt förväntas göra. Vilka är arbetsuppgifterna? För det är ju en sak vi har lärt oss de senaste åren, att kommunikation från föreningen är A och O. Så att alla medlemmar och supportrar faktiskt förstår vad det är man sysslar med istället för att alla går omkring som frågetecken på stan undrar vem fan är det där och vad håller han på med liksom. så, så får man istället veta det det är inga statshemligheter heller, liksom. det är inget som kommer försinka era jobb, försinka då, då blir det någon ja. sorts metall ja, skit i det nu, ni fattar vad jag menar det vill vi ha, kan vi få det Om vi ska ta och börja på någon så att säga, oddsmässig nollpunkt så hamnar vi väl på den för dagen tillförordnade sportchefen Jonas Olsson som ju fick hastigt och lustigt fick hoppa in när Mats Gren försvann till Hawaii. <laughs> tänker du det baserat på att IF Göteborg har förvana att förlänga med sina temporära lösningar om vi så pratar om eh, Mats Palmgren eller vi pratar om marknadssidan eller vi pratar om ja, många olika sidor hos föreningen egentligen. Det finns ju faktiskt en tendens i föreningen att det är bekvämare och enklare att bara fortsätta med den som råkar vara där än att skaffa en ny. Och det är ju en inställning som jag inte är jättepositiv till egentligen. Det är som att liksom man flyttar över en bit av skinkan in på stolen och sen så för varje dag som går så, så hoppar man lite in Sidan och så till slut så sitter man där på hela, i hela fotöljen så att säga. Det är lite som att man har gjort en värvning men inte riktigt kan stå för den. Och därför så säger man att det är en provlösning och sen hävdar man att man är så jävla nöjda med den här lösningen att personen får sitta kvar. Ja, för jag tycker då att om det var så att man kom fram till att Jonas Olsson ska vi ha som vår sportchef. Då skulle man ha fan gått ut och som du brukar säga var lite stolta över det. Visa att här är killen som ska leda oss in i framtiden. Men nu har det varit lite halv, halvkvärdet. Och på något sätt får man ju kanske känslan av att Jonas mer och mer eh, känner att ja men fan det här var ju lite gött. Så att han tar mer och mer plats i media och sådär. Eh, som man kanske inte skulle göra om man... Tänker sig att man inte ska vara det på sikt. Jag vet inte. Det... Nej, men jag såg faktiskt det igår. Jag såg det igår på Twitter. Det var en blåvit bekant vid namn Guld Alex Som skrev att Känns det inte lite som att Jonas Olsson Tar tillfället i akt nu för att förankra sin position Något i den stilen Inte direkt, direkt citerat Men något i den stilen om att han faktiskt använder media nu då För att få behålla sin position För att han skulle definitivt inte tacka nej Om erbjudandet kom Och det är väl egentligen enda gången han pratar om Ja och nej-termer när det kommer till IF Göteborg Sen han tillträdde som sportchef Annars har han varit väldigt duktig på Inga kommentarer eller vi kommenterar ingenting Jag, tyck, jag tycker det är lite, en liten känsla av Du vet, ibland när politiker blir tillfrågade så här, eh, Ska du bli den nya statsministern? Så var nej det vet jag inte om jag vill Och så egentligen så, så, så strålar de bara Ja för i helvete det vill jag Men det kan jag ju inte säga Lite, lite den känslan från, från klubben ja. i, i, I det fallet Men ska vi, alltså, vi kika lite på pros and cons här Så att säga, plus eller minus ja. eh, Vad jag har att säga Plus på Jonas Olsson tycker jag då Han har en lång och gedigen tränarkarriär Han tog guld 07 som tränare Sen så kommer en av de här Klyschorna som jag inte riktigt vet Vad man, vad man säger, ihop med föreningsmänniska Så det här att han kan klubben mm. eh, Men det är ju ändå liksom han, han ger ett oerhört intryck och aura av ordning och reda. Det kan man inte klandra honom för att han inte gör. Man vet att han har dammsugit sin bil. Ja, så gud ja. Och alla sakerna hänger i garaget på så där. Du vet, de har han, han har ritat bakom hammaren ja. och skiffnyckeln sådär så att man ser vilken ja. sak som ska hänga var. Ja, Den exakt så. Ja. Eh, och en annan sak som känns som positiv det, det är ju det här med akademin. Då, att det skulle bli en enklare väg för ungdomarna eh, i akademin in i a om sportchefen är eh, gammal akademichef. Ja, samtidigt kanske det är en farlig väg då måste jag säga. Eh, och och framförallt, om vi backar bandet då till vad en mm. sportchef skulle ha för egenskaper så vill jag väl ändå tro att en kravspes är också då att man är ansvarig för akademin för det kan inte vara så att man bara är ansvarig för 57 Göteborgs allag för det är inte mycket tjänst att ha eller på så här, men då då blir det inte så mycket att göra men och så, så har, är ansvarig så, för... så har det ju varit nu har man inte haft något form av ansvar överhuvudtaget över akademin att det ska lyfta upp spelare? Ja, jo, alltså, akademichefen är väl underställd sportchefen så, så ja, ska det väl inte vara. Ah, okay. Ja, och det var väl den banan jag var inne på. Då. Ah, okay. Och att man då ska ha liksom någon sorts uppflyttningskrav från det hållet. Och det är klart att då skulle ju Jonas då i teorin kunna lyfta upp fler än vad, vad som förtjänade för att visa på sitt goda arbete. Jag vet inte. Ja, uh, nej, alltså jag, jag tycker väl också att det, det kan vara lite farligt att tro att så här, bara för att du sätter den gamla akademichefen som sportchef så kommer det upp en jävla massa ungdomar plötsligt. Alltså det, det handlar ju i slutändan om att de unga spelarna som kommer upp ska vara tillräckligt bra. För är de tillräckligt bra så får de spela a Och om inte de får det i Blåvitt så får de det någon annanstans. För det är kvalitet som kommer att sätta avgörandet. Och tittar man bara historiskt de senaste åren, det är jag och många med mig har gnällt på att vi inte släpper fram ungdomarna. Ja, du vet, det är ju den eviga känd... det det saken man alltid vill, att den att egna akademin ska leverera spelare. Det är ju inte så att det är några som har gått och gjort braksexer på andra ställen. Liksom. Utan jag tror att man har valt att, att flytta upp de ungdomarna som man har kunnat göra och som har haft potential att spela i laget. Och de har, de har, de har gjort det. Och det, det handlar... Jag tror inte att de här spelarna potentiellt blir bättre bara för att Jonas Olsson plötsligt skulle vara sportchef. Det har jag svårt att tro. <laughs> Men jag ska vara ärlig och säga så här: jag, jag kan varken säga bu eller bä för Jonas Olsson. Jag har väldigt svårt för att säga om han skulle vara rätt eller fel men det jag kan känna av från folk är att man känner att det har varit en väldigt rörig tid här nu det sista mm. eh, där liksom det har varit spelaruppror till. man har inte varit nöjda med sportchefen det har varit ganska mycket kaos och så tar man då in Jonas Olsson som en temporär lösning Och Jonas Olsson Känns lite som den där stabila morfaren, du vet Man kan alltid lita på eh, En riktig föreningsmänniska Men det en... betyder att han är rätt Men däremot så utstrålar han någon sorts trygghet Och jag tror att folk kan göra en lite förhastad bedömning Av honom då att, Ja, här är, här är en gubba, han har kontroll på saker Därför är det bra Men frågan är, är han bra som sportchef Eller är han bara en bra människa som kan lugna folk ja, men Jag har en jättebra parallell till det och det var ju liksom, efter att Lars Lagerbäck var eh, förbundskapten så, så var man så himla trött på hans träghet. Och då kommer man, kom man in den liksom yvige hamren, som, som var skön och skulle spela offensiv fotboll och jada, jada, jada, jada. Och efter ett tag med hamren så blir man trött på den stilen. Och då samtidigt så det Lagerbäcks succé på, i, med Island. Och det gick ju alla då suktade tillbaka efter den här lite mer ordning och reda kameré-typen liksom så det är väldigt lätt att man gör så i sitt huvud, det man inte har det vill man istället ta tillbaka och som du säger då bara för att den man då pekar på nästa gång känns trygg och stabil och ordning och reda så det är det ju inte det som ska sätta avgörandet utan avgörandet måste vara hur bra kan han föra IFK Fjuteborg framåt som sportchef. Det är ju det man måste känna. Inte bara gudva skönt med, med en solid eh, gubbe nu efter eh, kaoset med grejen liksom. Mm. Men jag, jag tror det är väldigt lätt: och jag kan tänka mig att det är så på, på många arbetsplatser att man haft en rörig. Bit så tar man in något som man vet så här, eh, funkar inom ramarna och så bara, men, gud vad men gudva skönt nu. Men frågan är som sagt då, är det rätt och jag vet inte med Jonas, men spontant för mig så. Jag, jag, fan, jag är ju tveksam alltså. Jag känner, jag känner i magen själv då liksom att det känns som det här det finns en begränsning här. Jag är ju ofta ute och tycker att så här, själva anledningen till att Blåvitt har hamnat efter har varit att man har hållit för hårt i de gamla grejerna. Vi var mästarna och 1982, 87 och så vidare. Allt, allt det här liksom har blivit som ett ok och då har jag väldigt svårt att liksom känna jätteentusiasm om man tar in en, en kille från den tiden. Förstår du vad jag menar? Mm. Det, det, det känns gammeldags om man, ska, om man ska bara ska gå på en ren argument. Liksom. Det, det är också väldigt mycket motsats till det här nya blåvitt som, som vi håller på att bygga. Man undrar hur samspelet med Poja exempelvis ska vara med, med en sån eh, sportchef. Då liksom. eh, och, och tittar man på på meritlistan då så är det också ganska mycket gamla meriter. Det senaste riktiga stora meriten det är ju guldet 07. Det är ju ganska länge sedan. Och efter det så var det ju då andra platsen 09 och den vill man ju helst bara glömma. Sen har Jonas varit i Norge och han har varit i superrätten. Och det har, inte det har inte varit några klang och jubel där heller. liksom. Så att. Det är ett jättefint CV Men det kanske är lite gammalt Det, det, det, är, väl, det är väl hela min känsla av, av Jonas Att det känns lite gammalt Men Samtidigt så görs det ett jättefint jobb I akademin tyder det mesta på Det, det är väldigt, väldigt svårbedömt För att han är en sån Som man inte vill såga Eller mm. du förstår vad jag menar han är... Jag är ja, jag förstår vad du menar ja. Jag är sjukt intresserad av att höra Vad, vad alla bb tycker kan inte på riktigt skriva under hashtag bb så får vi se vad ni tänker. För vi är fan, det, det, det är en svår podd den här veckan. Och det kommer inte bli lättare för vi kommer ta fler namn antar jag. Ja, vi får inte fastna så här länge på alla namn. Men eftersom Jonas är den som faktiskt sitter på stolen just nu med sitt arsle får man säga så. Nej, <här> schysst. <här> Han sitter, men det, det är ju det man sitter med, eller ja, med sånt, rumpan. Sånt. Eh, den, den sitter där den är eh, Så är det väl ändå rimligt att han eh, Fick mycket tid i detta Ge mig nästan han Pontus Farnerud Vill du ta en pros and cons där för mig direkt Plus En spännande känsla av flärd Och internationella marknaden Och någonting nytt Och så var ju Pontus En sådan sorts spelare Som alla supportare någonstans alltid har Drömt om och nästan alla spelare från den tiden svarar ju Pontus Farnerud när man frågar vem den är bästa man han har spelat med är. Så att det här är väldigt mycket känsloargument. Spontant blir man ju glad när man har nämnt Pontus Farnerud. Man vill ju skrika ja, eller hur? ja. I alla anseenden vill man skrika, ja, ja ja. Men ja, ja, jag, jag inser ju att det finns en ganska stor negativ lista hos Pontus Panerud också. Om man då går ur den här emotionella bubblan och faktiskt tittar på verkligheten. Det är som vi ändå sagt att vi ska göra den här podden. Ja men alltså det är inte, så, det är inte speciellt lång lista utan den handlar om... Det, det, jag tycker så här, det finns inte så mycket på kontot efter spelarkarriären tyvärr. Han har gått någon sån här steg a utbildning eller vad det nu heter. Slå mig inte på fingrarna om det, för det är helt obegripligt hur, hur man ja. går i förbundets äh, jävla korridorer där. Alltså, Pontus sa nu, det känns så jävla bra. Men finns det någonting mer än en magisk högerfot där? Det, det vet man ju inte. <laughs> alltså, Nej, jag fan, så, ja, jag, jag och... älskar dig Pontus, men jag vet ingenting om hur du skulle kunna vara som sportchef. Och det kanske är en lite först och chansning, eller? Ja, jag, jag vill påstå att det finns rätt många negativa sidor hos Pontus. I det är det anseendet jag har. mig, ja, mig vet ingen typ av erfarenhet av av försäljning och spelare och sådär på den sidan. Vilket jag ändå tror det kan vara bra om man har lite koll i den världen. Sen visst han har varit i, i Portugal och sådär. Så han har varit på fina ställen och har väl ett, ett fint kontaktnät. Vilket någonstans är precis vad vi inte efterlyser. Utan vi efterlyser någon som kan bygga ett kontaktnät. Inte som sitter på något. Jag vet inte. Pontus går nog rätt mycket bort på min lista. Och man vill ju inte säga det. Man vill Nej, man... ju skrika ja för helvete. Ja, men, kom operera hit... höften och kom hem istället. Va? <laughs> ja, lite så. <laughs> ja. Eh, sen så följer det tre stycken eh, kandidater som mm. jag tror kommer falla lite på samma grepp. Okay. Och det är Stefan Silakovic, det är Fredrik Risp och det är Carl Fager som är sådana som nämns hela tiden i det här snacket på ganska goda grunder. Det som jag tror, det är att man kommer tycka att de här kandidaterna har sina händer lite för långt ner i agentpåsen, om du förstår vad jag mm. menar. Jag förstår precis. Men, så så att vi kan väl vi kan ta och beta av dem då. Stefan Silakovic, mm. extremt likable person. Mm. Han har alla de blåvitt attributen som man behöver, om du förstår vad jag menar. Han var med och vann guld 07. Han, han, han känns som han kan, ha ett, han kan ha en glöd för föreningen. Och mm. så vidare. På plussidan så hamnar ju också då agentkarriären som han är, är mitt i, så att säga. Mm. Att, att, han, att han har vana av att köpa och sälja spelare. Ha, han har gjort sådana affärer förr. Han verkar ha ett ganska bra driv och han sitter på kontakter. Ja. Det är ju också, också en kandidat så det, Han är ju uppåt, Jack, liksom ja Eller hur? Ja, jag, jag är med dig jag är, ja, jag är lite teksam också till eh, Stefan Zlarkovic eh, Ändå is, is Nej, men jag, <laughs> jag har sett Jag, jag gillar Sella Jag är in, ingen för på Sella Men Sella är fortfarande för mig I en, ett för tidigt stadie Han är fortfarande i en lärofas eh, och Jag tror att det är ett lite för tungt Jobb att axla så pass snabbt. Jag har sett honom eh, dila faktiskt med spelare utan att sälla har sett det själv. Så att, eh, jag tror att han, han har ett par år, kanske tre, fyra kvar. Sen tror jag att han skulle kunna bli en alldeles utmärkt sportchef. Men han, jag vill att han ska ha lite mer kött på benen. Ja, men och minussidan då, så är det ju precis det som, som vi var inne på från början, eller som jag var inne på. Det är det här med att han, är, han jobbar som spelaragent idag liksom. Det är jättestor risk. Känns det som att man fastnar i eller gynnar sina gamla partners liksom. För att okej okay, nu sitter jag här som nybakad sportchef. Jag har varit agent innan. Nu behöver jag en mittfältare. Vart vänder jag mig? Ja då går jag ju raka vägen till, till mitt förra kontor. Det är inte så jävla... Det är väldigt lätt att det blir så kan jag tänka mm. mig. Utan att veta om det. Men det är bara min känsla. Och eftersom vi vet att det, det fanns en del kritik mot vår förre sportchef att att han gick till samma kontor varje gång och hämtade ut spelare från Norge. Så, så vill man ju nog till varje pris undvika att, att man hamnar där igen. liksom. Mm. Och samma är det väl då med Fredrik Risp. Liksom. Blåvit-attributen finns där. Han är en riktig gammal blåvit-viking så att säga. Och han mm. har på plussidan att han driver en business i rätt bransch också. Mm. Men det kommer också på minus av ja. samma anledning. Sen... Även om jag tror att Fredrik faktiskt har lite mer kött på benen för det och han har framförallt en lite större eh, marknad att röra sig på, sett världsligt för han är faktiskt verksam på ganska många delar av världen kan också framgent bli en utmärkt sportchef Ja, samtidigt så, så, så tycker jag du är lite väl hård eller så här med kraven på att man ska kunna det här redan för att det finns ju inga kandidater att hämta Som kan detta liksom Så erfarenheten av agentmarknaden Att den ska vara ännu större liksom ja. det är så jävla svårt Ja får jag är så ärligt hört, Står det en fucking Malik Mané eller Abdul Razak Får jag ge en, mm. en gång till på kamratgården Så hoppar jag från Älvsborgsbron alltså. Du tänker på att de inte var så bra spelare Helt enkelt för eh, Lite så Ja Nej, men det är ju den här jävsituationen igen som, som, man, som man riskerar att hamna i. Sen har ju även eh, Fredrik Risp lite liksom uppförsbacke med tanke på att hans namn figurerade. En del i den här Frank Gate som var mm. förra året. Och utan att på något sätt säga någonting om hur det låg till där så är det ändå en uppförsbacke i vissa kretsar. Det är jag ganska säker på. Carl Fager då? Carl Fager, han nämns ju av väldigt många... Som liksom vi-namnet, om du tror vad jag menar. Mm. Och på pappret så är det jävligt mycket som ser rätt ut med hans kompetenser. Han, mm. han är ju idag delägare i något som heter MAQS. Jag vet inte hur det uttalas. Det är en, en advokatfirma helt enkelt. Han är, han är jurist. Och de jobbar en hel del med, med agent. Branscher, avtal, eh, idrottsklubbar och sådär liksom. Han är, han är duktig på avtal och förhandlingar och sånt där. Det känns, känns ju bra liksom. Eh, han har varit sportchef i Häcken. Så han har faktiskt lite erfarenhet av jobbet också. Problemet bara med det är ju då att om man tittar på hur det gick när han var sportchef i Häcken. Han var det mellan 04 och 08 Första året kom man förvisso åtta Sen åkte man ur och sen så var man kvar i superettan Under hela hans tid Så det, det är ju inte så jättemeriterande eh, Om man tittar resultatmässigt Sen så kan det ju ha brutit på helt andra anledningar Men det var liksom ingen tätkänning Och, och, och snacka om SM-guld i alla fall eh, Då Sen finns ju också de här Agentkopplingarna som inte behöver Vi behöver inte dra det en varv till, ett varv till Utan det finns ju, det finns ju risk, Samma risk där då liksom, Att man känner att kan gå till sina gamla och så vidare Det stora Minuset här Det är att Carl Fager Troligen inte alls Är sugen på att lämna sin juristkarriär På en byrå som går jättebra Som han är delägare i För att hoppa på ett sportchefsjobb till Det är vad jag hör i alla fall Så att Man kan ju ha vilken Den världens bästa kandidat Men om inte han själv vill så är det nog svårt Ja, så kan det ju bli. Jag vet inte, jag är lite kluven till det här med, med att man då verkar i agentvärlden själv och att man sen då av den anledningen skulle välja att bara använda sig av de agenterna man jobbar med tidigare. Jag tror väl andra sidan om man blir sportchef i Göteborg får man ett jäkla bra tillfälle att bygga sig ett... Ännu större nätverk med agent. Jag tänker om man bara ser det rent egoistiskt nu mm. Så får man ett väldigt bra tillfälle Att bygga sig ett ännu större nätverk med andra agenter Vilket lär gynna en Den dagen man får lämna Sportschefsjobbet hos IF Göteborg För det kan vi väl alla räkna ut Att det är inget jobb man tar tills man går Fyller 65 och går i pension och sen har det lite gött Utan det är någonting man gör i en 4-5 max 6 år mm. Men nu pratar jag kanske både om vad jag tycker och vad jag tror kommer ligga till grund när man faktiskt tar beslutet. Jag tror att ja. man är väldigt, väldigt rädd för att trampa i fel agentfälla, om man säger så. Ja. Ge mig nästa namn! Nästa namn satt du och poddade med för inte så länge sedan. George Morad. Som eh, har dykt upp som en kandidat här på sista tiden. Egentligen så borde man väl lyssna på våra program med George för, för att få både plus och minus egentligen kan jag tycka. Mm. Men om man ska göra en väldigt snabb eh, genomlysning så är det väl liksom att han verkade ha eh, jävligt tydliga idéer liksom och strategier om hur han skulle vilja göra med blåvet om, om han skulle sitta där. Ha, han ville att man skulle ta tillbaka stan på ungdomssidan framförallt och liksom... Uh, han har ju tagit sig en utbildning och karriär helt utanför fotbollen uh, på SEB med ekonomisk kompetens och förhandlingar och försäljningar. Och där satt han ju också som ansvarig för deras avtal med alla elitspelare i Allsvenskan och Superetta. Så Det kändes som att det fanns ett gediget liksom, förarbete som hade gjorts på en helt annan del av världskartan och så liksom. mm. Ja, jag vet jag, Där är jag också lite kluven. Jag, jag, vi satt ju och pratade med George så jag blev ganska imponerad över hans. Alltså, han har väldigt tydliga åsikter. Jag trodde inte att han skulle vara så aktiv och följa föreningen som han var, men det var han ju. Och det, det som talar för honom är ju då dels då hans förhandlingsförmåga och framförallt då att han, han har en jäkla koll på vad lönenivåerna och sånt ligger på i allsvenskan. Han har ju dödskoll på varenda transfer som sker och det gör ju att han är nog väldigt svår att lura om man ska ta in en spelare Sen är ju då hans nackdel att han inte har Jobbat med det här förut Så att man kan gå på George Då blir det ju en, det blir ju en lite av chansning För man känner att oprövat Men det kanske finns en riktigt oslipad diamant där Jag vet inte, jag är kluven Jag vill ju att man ska se utanför boxen Samtidigt som vi vill ha mycket i ryggen liksom. Det är väl en av de kandidaterna Som har mest av det i liksom, fotbollsvärlden Fast ändå lämplig kompetensfaktor Sen har ju George också den här blåvit kopplingen som många vill ha. Liksom. Han var med i gudlaget eh, 2007 och sådär. Eh, ett annat plus tror jag är att där finns det nog ett rimligt kontaktnät. Eh, både utomlands liksom, eftersom han har varit runt på, på många ställen och även med agenter. Eftersom väldigt många av hans eh, gamla eh, lagkompisar och andra har blivit agenter. Då finns det ju också den situationen som vi funderar med med jävgrejen där. Men det är kanske inte är lika tydligt då eftersom man inte har jobbat i världen. På minuskontot så är väl det just det du säger. Han kan uppleva som lite grön kanske. Och han har ingen erfarenhet som tränare eller sånt där så, som, som vissa andra kan ha. Då, liksom, så att det, mm. Nej men då får det bli, och då kommer vi tillbaka. Skulle man ta honom då får det ju bli en mer... Uh, alltså verksamhetschefsroll mm. där man får ett större ansvar och man får ansvar för, för ett mer övergripande ansvar tillsammans med Max än att man är en rensportchef som ska bolla med poja för annars är risken att man blir överkörd av sin egna tränare Då pratas det också en del om Magnus Ärlingmark. Det var ju verkligen en multispelare på sin tid som kunde jobba i de flesta rollerna nästan allt utom målvakt väl det är om man går in på hans Wikipedia-sida så står det att han är försvarare, mittfältare och anfallare. Vilket ja. jag tycker är väldigt roligt. Ja. Eh. Det, det går inte att prata om Magnus Erlingmark utan att nämna att han kunde spela på alla positioner. Nej, nu gjorde vi det igen. Eh. Magnus Erlingmark har på plussidan ett skyhögt förtroendekapital. Jag tror att han, han känns väl som en av de mest pålitliga för detta äh, fotbollsspelarna när man överhuvudtaget kan Dra fram ur hatten, eller vad tror mm. du? Jo, verkligen så. Eh, han har också eh, alla de här blåvitt hjälteplussen som man ändå, det ser man ju som en plus. Eh, han är idag ordförande för spelarföreningen eh, och ja, deras fackförening va? Mm, precis. Jag måste säga där att där har jag lite radioskugga. Det låter svinbra på pappret Jag har ingen aning Om vad det innebär i verkligheten Faktiskt Det skulle väl kunna vara någon, någon liknande som, som Morad där kanske då att, att han kanske har Stor insyn i, i hur det ser mm. ut I deras avtal och siffror och grejer det, det, det, det, det är ett litet oskrivet kort för mig Just vad det arbetet innebär men det innebär i alla fall att han står upp för alla allsvenska spelare och att han någonstans har någon typ av koppling till alla i allsvenskan. Och det kan ju inte vara dåligt i en sportchefsroll. Nej. Eh, och minus så har jag skrivit just det också. Vad, vad innebär det egentligen? Ja, det vi jag med mig själv eh, Jag tror kanske inte heller att Magnus Ehrlingmark är jättesugen på detta. Och det finns en ganska tydlig anledning till det. För att han har sin son i, i FKT just nu, August. Och jag tror inte att han eh, vill sätta sin sons karriär på spel faktiskt. Eh, det är en känsla jag har fått när man har lyssnat lite. Du förstår, du förstår vad jag menar med det. Det blir en, direk, det blir en direkt jättekonstig situation om du spelar i, i A-laget och håller på att slå igenom. Du är inte självklar, liksom stjärna och startspelare, men du är på gränsen som precis mm. som August är. Och så kommer farsan in som sportchef. Då blir det konstigt. Det, det, det är inget snack om saker. Antagligen slutade med att ni åker ur serien och sonen får flytta till Holland. <laughs> på det så måste man ju ändå liksom, ta tillfället i akt och, och, och, och säga hur roligt det är att i Östersund att Daniel Sinberg, son har blivit uppflyttad i A-laget. En det, av få som blev det. har undrar honom verkligen Så Såg man inte komma nu? Eller, nej, eller var man oväntad är. var den. Ja. Var den. Ja. Stort talang tydligen. <laughs> Kul. Nästa namn. Nästa namn är en liten bubblare här och det är ingen mindre än Jonas Lundén som jag har hört är aktuell faktiskt och, och, och, och, och tittas på här i det här läget. Fan vad spännande ändå, det är alltså Geis sportchef? Ja, inte längre va, men han har, varit, ja. han har i alla fall varit ja, det. sportchef. I, så här, det, känns, det känns ju som att han fortfarande är sportchef i Geis ja Vad spännande, då kan han ju inte visa sig Bland grönsvarta sen, det, det gillar jag Han har ju spelat i blåvitt dock han, han känns oklar Som glider mellan blåvitt och Geiss Leden på något sätt Han var sportchef i Geiss mellan 2012 och 2015 Då slutade Geiss Så här, första året åkte man ur Sen så kommer man sjua, 11-11 I superrättan Det är inte så att det är liksom <laughs> det, det, det, det skriker inte jag på alla På alla växlar, det gör det inte ha, han jobbar i Håkan Milds bemanningsföretag idag Det låter det som att han är tryck på något lager Nej, han är försäljningschef faktiskt uh, Så det är ju meriterande Sen vet Är det jag, effektiv bemanning? Det vet jag inte om det, <laughs> det är, är det. ineffektivt Sån koll, koll har jag ja. uh, Spontant så känns ju Den här guys-konnotationen alldeles för stor Det är, Där är det kanske dumt Att känna med magen som man gör men spontant så känns det inte det jättekul Ja men samtidigt så plockar vi hem En tränare till IF Göteborg Som nyss hade tagit guld med AIK Så att eh, ibland får man se mellan fingrarna Ja men då hade han ju tagit just guld med AIK Han hade inte slutat elva i superrättan med AIK <laughs> Jag hör dig jag hör dig. Ja, Ska vi ta ett par snabba då? Håkan Mild, mm. snackas det om. Håkan mm. Mild kommer aldrig ta det här jobbet igen. Post, nej, post, påstår jag. jag ja. Dessutom så skulle det nog kännas ganska trött att liksom hoppa tillbaka till den gamla. Liksom. Jag tror inte ja, att nej. man vill gå så. Håkan kommer inte ta det här jobbet. Så den avfärdar vi då? Ja, även om jag gillar Håkan jättemycket så det Gud han jag ja. tror han vill. Nej. Jag tror han vill. Ska han in i Sköteborg igen så kommer det vara klubbdirektör eller i styrelsen. Precis. Tobias Husein. Får vi prata om Tobias Husein? Vi som ska ja. öppna en restaurang ihop med Tobias Husein. Han har inte tid, han ska tappa bärskubbar. Så ja. det går inte heller. <laughs> det, det står faktiskt på mitt minuskonto. För mycket annat på gång. Ja. Eh, och för grön. På plussidan är det ju att ja. Tobbe är Tobbe. Fan, han, ja. är, han, han är god liksom. Det, det kan man inte säga något annat än. Men... Eh, han, har, han, ska, han ska hälla upp bärs och servera köttbullar. Vi ska, vi ska absolut inte förminska Toberiläsen. Vi är kompisar med Tobbe. Det blir så nu. Men jag kan väl med handen på hjärtat säga att Tobias så ser inte redo för att ta en sportchefsroll i Göteborg. Nej, men det är med det, handen att säga. Det, precis som några andra vi har varit inne på. Skulle absolut kunna ha det som jobb i framtiden om man skaffar sig rätt erfarenhet och kompetens. Men liksom. Det är svårt att kräva av en helt ny höll på med som spelare, slutade för några veckor sedan bara. Liksom. Då mm. kan man ju inte kräva att man ska kunna ha lärt sig alla de sakerna man behöver göra för att vara sportchef. Det går ju inte liksom. Jag ser nog Tobias Usen som en framtida tränare snarare än sportchef, och jag ska vara helt ärlig också. Så kan det vara. Mm. Kenneth Andersson nämns också. Han har ju solklara blåvitt attribut. Han sitter i styrelsen idag. Och det är väl kanske ett av de större hindren. Det hade känts märkligt att rekrytera en sportchef rakt ifrån styrelsen. Mm. Det hade känts väldigt mycket eh, svågepolitik och ryggdunk och sånt där. Sen så kände jag väl när vi satt och, och poddade med Kenneth att han är världens skönaste kille. Men han kändes inte som att han hade haft riktigt det drivet i den civila karriären heller. Och det kändes också som någonting som Kenneth var helt cool med. Liksom, att, Jag gjorde lite det, jag gör lite det. Han är ju en livsnjutare också. Mm. På det positiva sättet. Mm. Nej, jag tror inte, och jag tror inte det, det hade blivit en press på Kenneth på ett sätt som jag tror att han jag tror inte han har upplevt förut. Uh, och det vet jag inte hur han har hanterat faktiskt. Nej, det har varit väldigt, väldigt svårt att kliva från styrelserummet in på sportskötspositionen. Uh, ja. Så svårt så att jag vågar säga att så blir det inte. Ja, nej. Och även om man inte hade suttit där, nej, jag, tro, jag tror inte det. Då är det dags för nästa gamla blåutspelare mm. till rakning. Ja, <laughs> snart, snart har vi gått igenom alla startelver från, uh, <laughs> <laughs> från 07. Ja, uh, precis. Det är Hannes Stiller på plussidan har han ju såklart rätt blåvitt attribut eh, han känns som en doer måste jag säga han som en sån som får saker gjort så att säga han, mycket så att säga nu du mm. han har erfarenhet som klovchef i Jungsile. där har jag mina plus, jag tror att det var fler kanske ja men just Hannes Stiller det vet ju du om för att jag har sagt det till dig men Hannes Stiller är ju en av mina solklara favoriter och det har ju att göra mycket med då, dels så alltså han, han har flera attribut som är väldigt tilltalande Och det är ju när vi då pratar om om vi nu ska tillsätta en sportchef För jag har ju varit lite kluven till det Men just Hannes kan man använda i flera roller När vi hade träffat honom och vi har träffat honom sen efteråt Så har jag hela tiden gått och tänkt på att han skulle vara en utmärkt framtida sportchef Eller klubbdirektör och han har ju då dels då erfarenheten från att vara klubbdirektör, spelande tränare och har ju fått lösa i stort sett allting som har att göra med föreningar när de går riktigt, riktigt dåligt och knackigt. Han vet hur man liksom gör. Stora saker med små medel. Trollar med ja. knäna. Ja men lite på, på, på det sättet är det. Och sen så är han dessutom en, en och jag även har löjligt, men han är en föreningsmänniska. Han skulle aldrig göra någonting för sitt eget ego om det skulle bekosta i Sköteborg. Vi är, jag... är det ett märkligt uttryck ändå att man trollar med knäna? Varför skulle, ja. varför skulle man använda sig av just här, knäna när man skulle trolla? Helt oförjuligt. Fråga, fråga Joe Beru eller David Copperfield vad ja. de säger om det. Ja. Men just han är stilla Han ligger högt upp på min lista. Och det är för att jag vet att han jobbar med de medel han kan. Han är en skicklig kommunikatör. Han har lätt för att anpassa sig i grupp och lyssnar till vad andra vill ha. Och jag tror att han skulle kunna göra ett jäkligt bra jobb. Ja, minuskontot då. Det, det, det måste ändå vara svårt att gå från liksom först eh, elit eh, till assisterande tränare i A-laget till sportchef, bara så, alltså, pang, pang, pang. Det, det, det är svårt för folk att stiga för snabbt inom hierarkier i grupper, eh, vet jag eh, själv av egen erfarenhet. För då får man liksom... Man får inte den solklara respekten kanske som man, som man behöver när man går för snabbt uppåt. Speciellt i ett fotbollslag kan det nog vara så. Sen om man kollar på. Han var i, i eh, Jungtschile som klubbchef. Och du var inne på det. Det gick ju inte något jättebra alltså. Det är ju lätt att glömma när det gäller alla de här eh, CV-grejerna. Man tittar, ja oh, han har varit det, oh, han har varit det, oh, han har varit det. Ja men hur gick det då? Nej, ah, gick inget vidare. Du kanske inte var så bra som detta. Nu är det svårt att säga för att det var jävligt knapphängliga resurser i Jungtschile när Hannes var där. Men sen har jag också en känsla av Hannes att han kommer göra ett gediget jobb om man skulle vara där. Men jag har ett lite frågetecken för högsta nivån liksom. Man kanske kommer till en viss nivå och inte längre liksom. Kan jag få känslan, men det fan var svårt det. Ja, men jag tror att han är tillräckligt stilstlös för att bara köra på och jag tror också att han i en kombinerad sportchef/något annat roll skulle göra det riktigt jäkla bra. För att han är en person som du kan använda på så många punkter. Ja, men nu var du ju en sportchef vi skulle ha och inte någon alltid allo-vaktmästare. Ursäkta Hannes, det var inte, det är inte så jag menar. Men nu, du förstår vad jag menar Patrik lite? Ja ja ja, ja, ja, ja. Men jag får drömma lite. Vi var ju också ute och efterfrågade lite förslag från er lyssnare. Och du hade väldigt specifika krav, det skulle vara utanför alla möjliga boxar och det skulle inte vara några bråvitkopplingar. och vi har väl fått lite olika på olika teman där. Ja. Så jag tänker att jag säger namnet så säger du vad du tänker. Okej, okay. hoppas jag vet vem det är. Ja, men det vet du. Martin Åslund. Oj, bra, bra frisyr, bra glasögon. Bra klädstil. <laughs> ja, verkligen så. Eh. Vad, vad vill du jag ska tycka om Martin? Nej, men alltså Martin Åslund han är ju gammal aik spelare som nu jobbar ja. som eh, någon sorts pandit som man kallar i England som kommenterar fotboll eh, och är expert och sånt där. Eh, han har också mycket ekonomiutbildningar och sånt där liksom och har varit i, i, runt i svängen då liksom. Han känns som en jävla intelligent person tycker jag. Mm. Eh, han har väl den solklara eh, uppförsbacken där. Att han är Vä väldigt kopplad till AIK på något sätt ändå mm. um, Säkert en person som, som har De liksom, förutsättningarna i, I sig att bli en bra sportchef För någon klubb Oklart om, om man kan hantera en så pass stor uppförsbacke Som det skulle bli Att ta in en, en så AIK-kopplad person vad jobbigt det är, jag tycker det är när folk balanserar den blå-vit-kopplingen man behöver ha hela tiden. Ja, men det är så här: man kan ha blå-vit-kopplingen och, och så kan man inte ha blå-vit-kopplingen, Men så kan man ha den supertydliga kopplingen till just AIK och då kanske blir, det blir svårare. Jag måste ändå säga att namn som Martin Åslund sätter igång lite av samma känslor som exempelvis Pontus Farnöld gör. Det känns som en framgångsrik person på något sätt i största allmänhet som säkert skulle vara framgångsrik som sportchef också. Eh, dock så tror jag inte att tiden är mogen här och nu mm. Tobjörn Nilsson Och där var det någon som hade tänkt innan för boxen istället va? Ja så in i helvetet jävlar vad smalt det var i boxen här nu Ja Det var, det väldigt... var nog mitt, mitt i boxen var det <laughs> Mitt i boxen med pyttipanna ja. och ägg Ja nej Ja jag ska inte ta ifrån Tobbe någonting men jag, jag, jag, vi har ju pratat till NB-spelare. Vi har ju en ganska bra kontakt med spelarna. Och de var väl inte jätteimponerade över Tobbe kring hans tid. Även om de inte vill ta ifrån honom att han kom in och, och gav föreningen rejäl uppsving. Med sin närvaro ska tilläggas. Nej men det kan bli svårt när gamla hjältar kommer in i nya roller. För jag tycker att just att de gamla hjältarna ska få vara hjältar och inte bara bli gamla. Och det finns en tydlig risk att det skulle bli så om man sätter in en gammal hjälte som Tobio Nilsson i en sportchefsroll där det gäller att verkligen ha var liksom örat mot rälsen och vara jour med, med nutiden. Eh, det alltså vad jag än säger nu så låter det som att jag kastar skit. Och det, och det vill jag inte. Men jag tror inte att det hade blivit bra. Jag tycker man ha låta det vara sett... som det är nu. Liksom, Har ni någonsin sett Tobio Nilsson säga nej? Det hade det blivit helt jävla livsfarligt att ha honom på sportschefsroll. sportchefsroll. Fantastisk människa Helt sanslös bra fotbollsspelare eh, Och förmodligen en bra kock eh, Men Jag tror inte han ska vara sportchef I IFK 2, det tror jag inte Nästa namn Då är det någon på Twitter här Som heter Kalsjonell Chaos Bara för att det lät så jävla italienskt som Så fick han vara med ja, alltså, Han tycker att det är helt solklart Att Jesper Jansson Nuvarande sportchefen i Bayern Oj. Ska komma in och vara chef. Alltså, ja, jag ska säga det skulle jag inte säga nej till Helt tror jag Det låter som ett kanonnamn Men han ska vilja det eller? Ja, det, är det, jag det precis det är ju... Han sitter ju ganska bra där han sitter just nu Och börjat bygga något ganska bra i Hammarby Som har mycket bättre ekonomi Ett jävla publikunderlag Och skjuts i steget så att säga Äh, ja. Jag kan inte tänka mig att han skulle vilja äh, Du kom till Göteborg istället Och så, så börjar du från äh, Minus sju Det är ja. äh, jag, jag, jag ser inte det hända Även om fick man möjligheten Det är ett sånt namn En av de få som har ett CV som sportchef då, liksom. Jag tror så här hade ESP så ringt Till IF Göteborg och sagt Jag vet inte, säker sportchef, mm. jag är sugen Då tror jag inte det hade varit så mycket snack han hade, så han hade säkert fått komma på en annan intervju Ja kanske en annan. Ja. De hade ja. säkert gjort det här personlighetstestet på honom så långt ja. han fått gå. Ringt hans referenser i form av Nikola Jurić och Mikael Lustig. <laughs> så Jesper om du hör det så det dra ett SMS i så fall så, ja. så kan vi förmedla den kontakten. Ja. Men jag tackar ändå för att människan då tänkte utanför boxen och presenterade något annat. Det var faktiskt det jag efterlyste. Ja. Mikael Stare. det ja, det, är det. Det var ju fränt alltså. Det är ju också att ja. Micke Stare skulle få ta över efter den sparkade Mats Gren som i sin tur sparkade Micke Stare när han kom två i Allsvenskan. Bara, det... bara det är ju värt det. Nej, men ja. alltså det är det, så här. Det är, Micke Stare, han är ju framförallt ingen dum person. Det är ingen korkad människa. Nej. Han är oerhört smart. Väldigt bra på kommunikation. Eh... Uh, kanske ju bli svårt efter att han har varit en sväng i, i blåvit lite, lite nyss. Men han har just fått gå från, från eh, Go Quakes, quakes då, i eh, USA där. Det hade kanske varit en ganska bra roll för honom att mellanlanda som sportchef i några år nu innan han fortsätter sin tränarkarriär. Jag, jag tycker det låter som ett fränt Göttnam faktiskt. framförallt Sen så är ju problemet då att hur går han ihop med andra tränare? Är han för mycket tränare och vill bestämma för mycket? Det finns ju också en fara i det. Kanske snarare då i en, en roll En managerroll då liksom. Där han är något här operativt ansvarig för, för tränar tränardelen men även värvarspelare och sådär, kanske med en sån roll Men jag gillar, jag gillar spontant ändå det förslaget måste jag säga. Ja. Han, han, är en sån som kittlar mina nerver på rätt ställe också. Uh, in, in, in, inget mer sagt nu då. <laughs> Nej, jag har det. Ja. Uh, framförallt för att, men man, man, när man pratar med olika människor så känner man bland bara. jävlar han var skarp, alltså. han var smart. Uh, mm. De vill man gärna omge sig med i klubben, liksom. uh, och känns väl. Känns väl absolut som en kommande sportchef som säkert kommer att ha den rollen i någon klubb någon gång. Mm. Minuset är väl då hela den här AIK-varianten. Att han var här lite för nyss. Att det finns en liksom historik där som kanske blir konstig, jag vet inte. Eh, kanske att han inte är så sugen på att vara i Göteborg igen. Jag tror framförallt att han kanske inte känner sig färdig med sin tränarkarriär. Nej, men det är det jag menar. Jag tycker jag uppmanar honom här och nu. Eftersom jag vet att han inte lyssnar på BB-part. Så att, att han tar en paus i sin tränarkarriär nu. Kör ett, kanske ett par sportchefsår. Kanske här, kanske någon annanstans. Bara landa lite i den rollen. Och sen tar sig vidare igen. Jag tror det hade gjort honom gott. Och jag tror det hade gjort fan om man hamnade i, i Sverige. Svensk fotboll jävligt gott och jävligt roligt. Han slutade ändå hos oss. Så sista två åren tog kuppen Slutade trea, sista året kom tvåa Jag tycker ändå det kvalificerar För att få chansen igen På något sätt Stort tack, Stort tack. Okej, okay, sista namnet då Är det last man standing som E-Type hade sagt Nu kommer det ett jävla höftskott här kan jag säga det. det är en kille som har tänkt utanför boxen Jag ska faktiskt läsa upp hela hans uh, Twitter-harang här Mattias m -Björk på Twitter det absolut självklara namnet borde ju vara Christian Nerlinger som mellan säsong 09 12 var sportchef för Bayern München. Jobblös än dess, han skickades väl på grund av en tredje placering samt en andra placering i Bundesliga åren efter sitt ligaguld. Bayern på det började sin dynasti efter hans avgång. Men om Gren kände halvarsvejt så lär den här mannen ha kontakt längs hela jävla autoban. Utbildad <skratt> inom internationella affärer. Landade ändå nojer på att och finga innan han fick foten. Klubblös sedan dess, 45 år gammal. Sjukt orimlig värvning. Men vi skulle väl sväva iväg. Och hur många orimliga värvningar landade inte Gren? Köp bara! Det där var ju det jag letade efter. Jävlar eh. mig! Det är lite som, som att Malmö värvade han eh, galna tysken Ove eller? Yeah. Ja, och det gick ju rätt bra Fast, fast mycket bättre på något sätt Ja, eller hur? Det här, det, du får ju bara dra vidare det här medset till Engström nu Så att han, mm. eh, han, han får ta in den här gubben på en intervju Klubblösen 2012 ja, det är... Vad fan har han gjort all alltså, den här tiden? Så... Det, alltså, alltså. det, det är så här, det ju oroväckande alltså Det ligger någon hund begraven här någonstans ja. Men samtidigt så, så, så låter det ju så jävla kul alltså utan att förminska då den här M-björk på Twitter. Ja. Men om man inte gjort någonting sedan 2012 så bör ju någon annan ha snappat upp honom. Mer än M-björk på Twitter. Ja, alltså precis. Det är någon som har tittat. Jo, han som var i Bayern München och så kommer man ja, lite på här. Och så bara, wow, nej förresten, vi ska inte. Det ligger en inte. jävla djurkyrkogård begravd någonstans. ja men absolut. Jag, jag säger väl att han kan få komma på en första intervju men, det säger. Ja, jag tänker också Den här killen som Senaste gången han jobbade så var han i Bayern München Hade ganska mycket cash i rörelsen ja. Kommer han bara eh, You say no money <laughs> Jävlar, vilken dålig tysk-engelsk Imitation för det ja, du, kan, du, kan du få tror du, honom Att landa nojen och bogratängen När de ska avsluta sina karriärer i blåvitt då? För ja. det, det tar jag ja Då släpper vi inte in många mål Nej då är det, är det hårfint mellan när vi ska plocka hem Björnsmur som hemvändare eller Bogratängen. Vi får se. <laughs> Bogratängen då. Legend. Det var en digelista namn, Gimbel. Ja. Och antagligen blir det inte någon av dem som vi sa här idag. <laughs> Nej. <laughs> Man är ju sugen på den sista tysken här Det måste jag ju säga ja, Tysken eller staren där ja. Det är wildcarden som, ja, som regerar visst. liksom. Ja. Det är lite som när man tikar på startelver Över säsongen och man vill ha in ny Som alltid är ett wildcard För man tror att ny alltid är frälsaren Och lite så tror jag med tysken eller med staren Det är väl, det är väl klart att det behövs in Lite nytt syre i föreningen i alla fall Det, det tycker jag Det uh, är du... det mest generiska man kan säga det behövs lite nytt syre till för er igen. Nej, det bollen är bollen i rund är det mest generiska man ja, kan okej. säga. Det är förvisso också, för också sant. En det... klyscha blir ingen klyscha om den inte stämmer, vet du? Nej. Visst. <laughs> Sitter du bara där och skaka på huvudet. Ut och snickrar är du din jävla ja, snickebo. Hur fan vad hemskt. Ja, står där. Jag tänkte ju säga att... Jag ville tacka då om jag får göra det nu. Tacka. Eller vill du fortsätta? Nej, tackar du ha. på. Då vill jag tacka Daniel Sackreson som för dig och mig är Mr. Garageportexperten. Och jag vill tacka Garageportexperten för att de har en galet bra din på Hörmans LPU-sortiment som just nu gäller över helgen. 20 och det är stört bra för det är Garageportarnas Rolls-Royce. Och vad är det du brukar säga, Jocke? Vi ska inte gå in på det där att jag inte har något garage en gång till. Men däremot så har ju farsan ett garage. Och jag vet ju att det finns en hel del att vinna på att sätta in en bra garageport. Inte minst med försäkringar och så vidare när det är tjuvar framme. För det är det ju, dessvärre. Yes, så är det. Tyvärr är det så. Du, ska vi nu runda av den här jävla Mission Impossible-podden. Och lämna våra lyssnare med en stor, ett stort jäkla tankemål i huvudet. Jag hatar när det händer.